Bueno, Imar, diasaitzuliko irugarrenan santzara, podiumera ailegatu zera, eh positiva da, ehz. Eh garaipena hobesanen litzoteke, baino bagenekien gaurko eta pasaia izamen zela eta azkenean irugarren postuan eh sailkatzea, ba ongi, eh. Mila esker azkenean oso egun politak izan dira niretzako, lehengo etapan garaipena lortu nuen, hori zen helburu nagusia eta bueno, pizkarpen atzoko etapa eta esaldia itzitzela e, bigarren garaipena E, bueno, lortu nahi duela taldean kristolan egin zuen ato eguraldi txarrarekin arropa, bila, kentzen ordu du nahi eskertu taldeari baina bueno, gaur bera erkenun etapa gogorra zela niondo nengon fizikoki baina bera bueno, erkenun erlaiz oso bendate gogorra zela taldeak gaur kristolan egin du iesaldia hartzen lan egiten eta gero unai ramosek Epo diunau, berarenaka, da. Uh -huh. Berari dedikatuko diozu, ba, ba, de zu, ba, PCD talekiren laguntza ere ezin batzeko izan dela, naiz zeta zu, ba, txeko errepiak ongi ezagutu eta hori ere, horrek lagundu izanen dizu, ez? Aintzini e, ere egiten. Bueno, gaur eglaiz gora, baina ekin momentu batean, ez nuna nahi ezagutu nola zen, baina, bueno, bai, bai. E, labundu nao e, gauriko etapan jakiteko nola relebo eka joan arte, podiuna lortzeko, orduun oso pozik eta horrela segin zarraditzea demolatia. Mm -hmm. Erregulartasunaren sari ere irabaziduzu, lehen gipuzkoa, lehen euskal duna, lehen bidasotarra, gainera askaldi danik, ez genuela bidasotarra podiumean, oste dut ogeita zortzi urte direla, eta, bueno, pa, zuk lortu duzu, eta sari guzti horiek ere, gibeletik dako zenentzat ere, zu referente edukitzea hori polita eta garantzi, Holi da, azkenean eh, gaurpodian ikusi da, lehenengo bueno, bila sotarra premio mandeo batea eh, irunez taldeak kriston jende adauka hor laguntzen, muti berriak atezteko irunez esperoet eh, lan ondo egitea eta azkenean sekreturik ez dago giro honetan eta dena ondo batea bera ere ni modaldi egiten ari zara eta biasoitzuli hau ere ba egin duzu ederki moldatu zara hemengo errepidetan noski etxekoetan e, ez eh irugarren eta esatu, valorazioa ere positiva dela eh bai bai oso positiboa gaude, azkenan bueno, nire izaera ere oso garaila da baekin nun e, generala irabaztea oso saia zegola baina bueno leengo etapa iraizik nuen eta atzo gutzigatik eska, eskapatu zigunean bueno baekin nun hor ginela Eta oso potzik azkenean genean hirugarren postua lortzea eta pauguztitan horre egotea oso balorazio bueno, positiboak egiten dut. E, orain, bueno, Espainiako kopako e, liberra ere zara eta orain bi klasikaldu diren magarranttsuak izanen direnak horretarako ez, eta hori begira zara. Hori da orain ja biso itzulia pasa da txip-kambioa, eta ja Santikutze eta Valencia Bial gauruan daukagu, uhum. ondo recuperatu esportza guetagatik, eta dena amateko intentzioarekin ere. Uhum. Eberkiba, zorionak kaimar eta sorte hon? Bilazker